hasil daripada terpengaruhnya orang itu dengan dirinya atau persekitarannya maka dia akan create ideologi akan dicipta perkara itu adalah perkara sesuai apa yang dia nak paham. dalam masyarakat Arab Jahiliyah, mereka memahami kalau perempuan itu adalah uh, pembawa aib perempuan itu adalah Beban. dua perkara ini menjadi satu ideologi kepada uh, bangsa Arab jahiliyah pada ketika dahulu ideologi seperti ini sudah terlalu dalam mengakar kepada keyakinan dan akidah mereka sehingga sampai kepada satu peringkat bahwasannya mereka itu tidak mahu aib Ataupun terbebani dengan perempuan. Apa sebab mereka merasa ayat dan terbebani dengan adanya perempuan atau bayi perempuan? Disebabkan oleh kerana mereka adalah golongan masyarakat yang terkenal dengan jalud. Jalud itu apa itu orang yang suka bergaduh atau uh, yang menjadi kebanggaan bagi mereka itu adalah kekuatan uh, dan yang menjadi tempat ketergantungan mereka itu adalah uh, orang lain lelaki yang membantu kepadanya atau membawa nama baiknya. Sementara untuk membantu dalam mencari nafkah dan rezeki pada waktu itu, di zaman itu keadaan yang begitu berat dan susah tak boleh dilakukan oleh perempuan. Perkara yang mereka banggakan daripada kekuatan dan kepandaian di dalam berperang serta ke apa itu kecikian atau ke skill dalam peperangan itu tak ada kepada perempuan dan perempu sudahlah perempuan tak boleh dibanggakan untuk berperang sudahlah perempuan tak boleh diharapkan untuk membantu mendapatkan uh, rezeki income bagi mereka maka oleh demikian penghormatan yang boleh diambil daripada perempuan tak ada. Karena mereka tak boleh buat, maka adanya perempuan yang membawa air karena tak boleh membawa kehormatan yang mereka yakini sebagai satu kehormatan Perkara yang kedua adalah beban Sebab orang tuanya lelaki, abangnya, atuknya Kena mesti cari nafkah untuk bagi perempuan itu makan Jadi apa nama, menjadi beban keluarga Ini ideologi yang menjadi pemahaman dan menjadi satu agama dan akidah bagi mereka Awalnya hanya menjadi satu Perkara yang biasa, tapi perkara ini sudah merembet dan sudah menyatu dalam pikiran sehingga bila mana sudah sepati dengan keyakinan dan dijadikan satu ideologi, maka mereka berusaha untuk untuk uh, apa yang menjadi keyakinan kepada mereka pasti akan ditunaikan tuntutannya. Mereka tak nak air. Pada masa yang sama juga mereka tak nak terbebani. Apa yang mereka buat? Mereka adalah membunuh kepada Bayi-bayi uh, perempuan yang dilahirkan dalam Al-Quran Allah berfirman: Ida bushirah ahdhum bil antha, zalla wajhuhu muswatan, wahyu qadim. Dalam mana mereka diberitahukan khabar lahir bayi perempuan, wajahnya itu muswatan hitam, wahyu qadim dalam keadaan dia menahan marah. Wajah itu biasanya kalau orang dipermalukan di hadapan orang ramai selalu mukanya apa? merah. Demikian mereka itu orang-orang musyrikin, jahiliyah pada waktu itu bila mana mendapat berita bagi yang dilahirkan oleh istrinya itu perempuan mu mukanya itu ala gambarkan bukan merah tapi hitam lebih dah daripada merah tuh. apa pasal dia mukanya merah karim karam karamah itu orang yang tahan marah dia bergantung kepada marahnya itu setinggi mana marahnya kalau sikit dia tahan sikit kalau dia marahnya perkara yang besar maka dia punya penahanan pun adalah semakin besar oleh kerana perkara itu adalah perkara yang mengaitkan kepada mereka Sehingga digambarkan oleh Allah mereka menahan marah bukan mukanya sampai merah tapi sampai hitam Yang dimenunjukkan memang marah yang tak terhingga Yang dialami atau dirasakan oleh mereka bila ketika lahir di tengah-tengah mereka bayi perempuan Lalu yatawara mereka itu Orang-orang jahiliah ya, bila mana ada keluarga yang melahirkan bayi perempuan, mereka bersembunyi. Daripada pandangan orang ramai. Apa pasal bersembunyi? Di Apa patut dibuat? Menanggung air dengan membiarkan hidup atau membunuh kepada bayi perempuan. Kedua dan sudah menjadi satu ideologi emma dia menanggung aib dan dinilai oleh aib oleh orang lain ataupun dibunuh untuk tidak menanggung aib dan tidak terbebani dalam dua pilihan ini adalah pilihan yang teruk dan pilihan yang bercanggah dengan fitrah sebahagia daripada mereka menanggung aib dengan dibiarkan sebahagia daripada mereka adalah membunuh kepada bayi perempuan yang dilahirkan kerana demikian Allah dalam Al-Quran berfirman wa'ilal ma'udatu Suilat, biay dan ben kutinah dan bila mana nanti bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya oleh Allah atas dosa apa kamu itu dikubur atau dibunuh. Persyahed adalah itu kejadian atau keadaan yang berlaku di zaman Jahiliyah. Oleh karena mereka itu tidak menyukai kepada jantina perempuan disebabkan ideologi yang salah. Yaitu menganggap perempuan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat ayat dan juga beban maka mereka itu menjadikan laki-laki istimewa. Jantina laki-laki adalah istimewa. Sebab boleh bantu abahnya cari rezeki, laki-laki boleh dibanggakan di, di, di, di dengan kekuatannya, boleh masuk dalam medan perang. Boleh membawa nama baik orang tuanya nasabnya Itu tak ada kepada perempuan Maka oleh kerana yang seperti ini Mereka bencikan dan menganggap hina kepada perempuan Serta kemuliaan dan kebanggaan ada kepada laki-laki Mereka mendakwa Allah jadikan makhluk laki-laki Ini adalah untuk kami manusia Yang perempuan adalah untuk Allah subhanahu wa taala tapi tak boleh nak dikatakan manusia yang jantinya perempuan midi Allah sementara ada di tengah-tengah kita yakni golongan daripada manusia tak jantina perempuan daripada malaikat midi Allah SWT Entah daripada mana mereka punya boleh dapat satu ideologi seperti itu tak lain dan tak bukan sumbernya adalah hawa nafsu nak cari kepuasan apa yang dipikir yang dipikir dan cipta itu betul cari sebab-sebab macam mana supaya betul ini bahaya seseorang menjadikan ideologi tanpa sandaran yang benar alakah banyak berbagai macam ideologi di zaman kita sekarang ini yang tujuannya adalah untuk membenarkan sikap bukan benar-benar untuk mencari kebenaran asfak <tuh> ab asfakum Adakah kamu wahai musyrikin, Quraish mendakwa Kalau Tuhan kamu itu memilih uh, Memilih dengan baik Jantina laki-laki untuk kamu Dan untuk musyrikin Quraish Dan menjadikan malaikat Yang kamu dakwa malaikat perempuan Adalah milik Allah SWT Innakum ratakuluna kawalan Aziman Sesungguhnya kamu telah mengatakan Kata-kata yang besar padah dan hukumannya Walakat sarrafna Fi hadal Qur'an, liyadzakkur, wama yizidhum illa nufurah. Walakad dan sungguh telah sarafna kami jelaskan dengan detail fi hadal Qur'an di dalam Al Qur'an ini apa yang dijelaskan? dakwahan mengarut mereka itu apa yang mereka yakini menjadi akidah ideologi mereka dengan mendakwa laki-laki untuk mereka dan malaikat perempuan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala dan dakwahan-dakwahan -da yang mereka yakini menjadi akidah kepada mereka Allah dah bagi jawaban Allah dah bagi penjelasan yakni penjelasannya kamu wahai Orang-orang yang mendakwa Allah itu Tuhan. Dan Allah itu memilih. Adakah Allah memilih makhluk yang kamu pandang makhluk itu hina dan membebankan milik Allah? Sementara makhluk yang kamu dakwa istimewa milik kamu, mana yang lebih layak mendapatkan keistimewaan? Allah atau kamu? Secara hukum logiknya pun mereka dah tak pakai akal lah. Sebagai Tuhan mesti yang dipilih itu adalah yang teristimewa, tapi ini tidak teristimewa untuk manusia. Yang teruk atau ingkiran bagi pandang mereka menjadikan milik Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Allah dah jelaskan secara logik dan juga secara realiti dan bukti-bukti. Walakat -bukti. sarafna <tuh> dan kami telah jelaskan dengan detail dihadap Quran dalam Al-Quran ini tujuannya adalah. Layan dzakaru ankar supaya mereka mengambil peringatan wa <tid> ma tidaklah menambah kepada mereka dengan peringatan-peringatan dan penjelasan-penjelasan itu tidak menambah kepada mereka illa mm nufura -hmm. melainkan mereka itu semakin lari menjauh daripada kebenaran Ini adalah menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu bila mana hatinya tertutup daripada uh, boleh menerima kebenaran, dia bukan lagi uh, apa itu tidak menerima kebenaran. Kalau hatinya sudah tertutup, bukan hanya tidak menerima kebenaran, tetapi lari daripada kebenaran. Orang yang tidak menerima kebenaran, dia mungkin boleh mendakwa itu benar. Tapi orang yang lari daripada kebenaran, dia memang tidak mahu menerima kebenaran. Tidak mahu mendengar kebenaran. Allah men memberitahukan kepada mereka orang-orang yang hatinya itu sudah keras, maka bukan tidak menerima kebenaran sahaja, tapi lari daripada kena. Yaani kalau diingatkan tentang perkara-perkara yang benar, oh lagi-lagi cakap pasal agama. Nantilah cakap pasal agama. Sebahagian orang itu bila mana diingatkan akan hal-hal tanggung jawab dirinya dengan Allah Subhanahu wa ada orang yang dia menyedari, "Ialah aku kurang, tapi aku tak boleh nak ubah diriku." Ada orang yang sama sekali terus bangun dan pergi. Ataupun berstop orang bercakap tentang masalah agama Cakap benda yang lain Ini nufur Orang yang lari daripada kebenaran Ini adalah amat berbahaya Walaupun terkadang orang Islam Walaupun terkadang dia adalah takut kebenaran Tetapi tak nak dengar kebenaran Sebab dia ingin lari daripada kebenaran Ayat yang ke-42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 وَاجْعَلْ لَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَبْقَفُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ مُقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّةَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا قُلْ كَتَكَنْ وَأَحَيْ مُحَمَّدْ وَأَحَيْ رَسُولَ اللَّهِ لو كان معه Andai bersama dengan Allah Alihatun Tuhan-Tuhan Kama yakulun Sebagaimana mereka kaum syiriki mendakwa Demikian Idan Kalau begitu Laptarau Tuhan-Tuhan itu akan meluntut Ila ril arshi Kepada yang mempunyai arsh Sebila Jalan <tuh> Ini Jawaban pertama Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Penjelasan utama Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada mereka yang mendakwah Allah itu menjadikan Perempuan, anak Kepada Allah daripada kalangan Para Malaika. kita ada tiga golongan yang mendakwa Allah punya anak yang pertama adalah kaum Kristian yang menjadikan Isa anak Tuhan yang kedua segolongan bangsa Yahudi tapi tidak semua segolongan bangsa Yahudi yang mendakwa Uzair anak Allah yang ketiga adalah kaum atau sebahagian juga daripada musyrikin Arab yang mendakwa kalau malaikat anak perempuan Allah. Jadi ada tiga golongan Yang menisbahkan Allah punya anak. Kristian, sebahagian Yahudi dan sebahagian Arab. Sebahagian Arab yang lain menyembah berhala tapi tidak mendakwa berhala itu anak Allah. Tak. Tapi mendakwa berhala itu adalah mempunyai unsur ketuhanan yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mendakwa berhala anak kepada Allah. Tapi segolongan sahaja mendakwa malaikat adalah anak kepada Allah. Allah menjawab kepada mereka, "La kana Kalau bersama dengan Allah itu alihatun. Tuhan-Tuhan baik itu berhala baik itu menurut da'wahan sebahagian kaum musyrikin malaikat, atau Isa atau Uzzin atau Matahari atau sesiapa saja bersama dengan Allah sebagai Tuhan kama yaqulun sebagaimana kristian sebagaimana yahudi sebagaimana musyrikin sebagaimana sesiapa sahaja yang mendakwa bersama dengan Allah ada tuhan yang lain idan kalau begitu latbagu ila al-arshi sabila mereka akan menuntut daripada yang mempunyai arasy jalan siapakah yang mempunyai arasy allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang akan menuntut tuhan-tuhan yang didakwa sebagai tuhan oleh orang-orang yang mendakwa mereka sebagai tuhan? Yani kalau di situ ada lebih daripada satu tuhan, kadalah dua. Hubal, umpamanya tuhan. Atau Lata, umai tuhan. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala pun tuhan. La nakkan hujan lebat. Allah nakkan hujan sederhana supaya tumbuh-tumbuhan boleh subur. Kalau lebat takut banjir. Allah tak nak hujan. Ini tiga tuhan punya kehendak yang berbeza. Yang mana satu akan diikut kalau nak mesti diketuruti kehendak Tuhan Allah untuk tidak turun hujan Kalau begitu Lata dan Uzzah tak punya otoriti untuk menentukan hak Allah sebagai Tuhan Maka macam mana Tuhan tak berkuasa? <tuh> kalau nak dikatakan mesti turun hujan lebat kata Lata Maka dalam hal ini Uzzah pun kalah Allah pun juga kalah waliya adu billah yang namanya Tuhan mempunyai kehendak yang kehendaknya tak boleh ditolak dan tak boleh tak terlaksana, mesti terlaksana. Tapi kalau ada kehendak Tuhan yang berbeza-beza, karena Tuhan yang berbilang macam mana kehendak satu akan terbengkalai disebabkan oleh kehendak yang lain. Ini maksud daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bersama dengan Allah itu Tuhan yang lain Tuhan yang lain itu akan menuntut ketuhanan yang mempunyai arash Akan mengalahkan Tuhan yang mempunyai arash Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dikalahkan maka bukan Tuhan Ini hukum logik Kerana <tuh> Tak ada mana-mana orang yang ingin meraih kekuasaan Kecuali dia ingin hampir berdasarkan kuasa yang dia pegang. Kenapa di zaman dahulu ada apa itu? Ada bukan zaman dahulu saja. Uh, apa namanya dalam bahasa Arab itu alim bilan. Uh, siapa ngomong bahasa Arab ini? Alim bilan. Merampas kuasa, merampas kuasa. Di zaman dahulu ada rampasan, rampasan kuasa daripada orang-orang tertentu kenapa dirampas kuasanya sebab orang yang merampas nak menunaikan dia punya hasrat yang tak boleh ditunaikan oleh kuasa yang dirampas jadi oleh kerana dalam konteks manusia seharia, bila mana ada hasrat untuk melakukan apa yang ingin dilakukan dan keinginannya terhalang dia akan menghilangkan penghalang itu dahulu untuk melakukan apa yang diingini berlakulah uh, dalam zaman dahulu, raja-raja yang dirampas kuasanya untuk dia dapat melakukan apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah mempunyai kuasa, bila mana ada makhluk-makhluk uh, yang mendakwa Sebagai Tuhan atau didakwa sebagai Tuhan, maka mesti makhluk itu mempunyai kuasa yang boleh mengalahi kuasanya Allah Subhanahu SWT. Kalau dikalahkan maka tidak lagi menjadi Tuhan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau bersama dengan Allah itu Tuhan-Tuhan yang lain, sebagaimana mereka didakwa, maka Tuhan-Tuhan yang lain itu boleh menjadi sebab dekatnya penyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang punya arush yang boleh dijadikan sebagai satu jembatan untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala macam mana Tuhan-Tuhan boleh menjadi jembatan untuk sampai kepada Allah macam mana dia boleh menjadi wasilah untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara uh, mereka sendiri adalah tidak mempunyai uh, kemampuan untuk menjadi Uh, apa itu, wasilah perantara untuk menjadi dekatnya orang-orang menyembah <coughs> kepada Allah subhanahu wa ta'ala walihala orang yang mendakwa dirinya menyembah kepada Allah dengan melalui berhala tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dikecam oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi amma yakulun Daripada apa yang mereka katakan tentang Allah Uluwam kabirah adalah Allah maha tinggi dan maha besar <tuh> Kalimat subhanah maha suci Yang Allah itu bersih dan suci daripada dakwahan mereka Bilamana disebut subhanah adalah menunjukkan kebersihan, kesucian, ketinggian, keluhuran Allah subhanahu wa ta'ala tusabihu lahus sama wa tusab'u bertasbih kepada Allah, langit tujuh dan juga demikian bumi, fihinna, dan semua yang ada di atas langit dan juga di atas bumi, semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya mensucikan Allah, mensucikan daripada apa? Daripada segala kekurangan mensucikan Allah daripada segala kekurangan pada dak, kekurangan pada sifat, kekurangan kepada nama, kekurangan kepada af'al daripada segala jenis kekurangan itu arti tasbih langit ini ada tujuh, bumi pun juga ada tujuh, hanya bezanya adalah bagi langit itu uh, apa itu, lapisan Tujuh langit ini ada dia space. Tapi bumi tak ada space. Dia rapat saja, Macam roti lapis, Tau roti lapis, ah rapat ya. Tapi kalau langit dia ada di definite space. Sebab bagi Nabi Rasulullah ketika pergi Isra Miraj, menjumpai di langit pertama ada pintu. Lalu salam dengan malaikat penjaga pintu langit. Di situ ada Nabi Adam. Naik lagi atas jumpa dengan pintu yang kedua ketuk pintunya buka pintu langit yang kedua jumpa dengan malaikat apa malaikat jaga pintu membuka pintu berjumpa dengan nabi yang berada nabi uh, siapa nabi Idris atau nabi Yahya naik langit yang ketiga sampai ketujuh dikatakan naik itu maknanya ada jarak antara satu langit dengan langit yang lain adapun bumi pun lapisan yang tujuh dalam al-Quran Allah makidahu Bahawasanya uh, lapisan langit itu ada tujuh, wa minallah alaihi misla dan bumi pun mempunyai tujuh lapis. Tapi bezanya uh, langit tujuh dengan bumi adalah lapisan bumi itu diada tak ada space dan bukan bermana dalam bumi tak ada apa, tak ada kehidupan. Ada kehidupan dalam bumi, tapi tidak seperti para malaikat di dalam kehidupan bumi adalah salah satu yang adalah hewan dan juga simpanan-simpanan uh, bumi. Apa saja yang ada dalam simpanan bumi itu juga adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yusabbihulahu ma wa ma fil ah. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan juga semua yang di bumi. Sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya Ya Rasulullah Ibadah zikir apakah yang paling Baik untuk saya baca Kata baginda Rasulullah Ibadah yang Allah telah pilihkan Ibadah itu untuk para malaikat Apa yang Allah pilihkan Ibadah untuk para malaikat Tasbih Itu tasbihnya Para malaikat yang diikuti Oleh penduduk bumi daripada eh haiwan ataupun juga daripada al-jamadat benda-benda eh mati. Baginda Rasulullah memegang ketika sahabat bertanya untuk mendengar bagaimana apa itu al-jamadat benda-benda mati boleh bertasbih. Maka Nabi ambil itu batu diletakkan di genggaman Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan suara Tasbihnya batu dihadapan Syedina Abu Bakar dan juga Syedina Ammar. Lalu kemudian batu dipindah ke tangan Syedina Abu Bakar, pun masih bertasbih Dipindah tangan kepada Syedina Ammar, pun masih bertasbih dan tasbihnya didengar Kemudian ada seorang di situ yang musyrik atau tidak beriman kepada Allah Swt. Disederhakan kepadanya apa tegelam itu suara Tasbihnya apa itu batu tersebut. Balhasil adalah, itu baru uh, satu batu yang diperdengarkan oleh Rasulullah tentang suara tasbihnya yang menunjukkan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu SWT. Dalam Al-Quran juga Allah beritahu, Yusabihur ra'idu, petir pun bertasbih kepada Allah kilat pun bertasbih kepada Allah. Apatah lagi hewan, suara ayam berkokok pun artinya mikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian segala sesuatu yang ada di sekilir dan kita ini adalah bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih Bukhari baginda Rasulullah bersabda: karimatan khafifatan alal lisan Takilatani, fil miszani, uh, habibatani, ila al-Rahman. Subhana Allah, Subhanallah Bihis, Subhana Kalimatan dua kalimat, habibatan ringan. Alal lisan pada lisan. Takilatan dua kalimat itu berat fil miszani dalam timbangan. Habibatan amat disukai ila al-Rahman oleh yang maha pengasih. Dua kalimat mudah, ringan, dirisan berat timbangan, amat disukai oleh Allah apa? subhanallah, ya bihamdihi, subhanallah il-azim uh, faham tu? maka zikir uh, itu adalah amat yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tu sabihu sama wa tu asabu wa la arhu wa manfihinna alihada untuk kita sentiasa bertasbih dalam uh, soalan tadi dibacakan adalah <coughs> bertanya tentang uh, tasbih ini salah satu keutamaannya. Wa iminshayin ilaiu sabri fadhilamde segala sesuatu malai, uh, segala sesuatu tidak lain adalah melainkan bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin akan tetapi la taftahunah kamu tidak dapat memahami tasbihahum. Uh, tasbih tasbih mereka pujian-pujian mereka yakni tidak paham bermakna tidak dengar tidak paham uh, disebabkan oleh kerana tidak diperdengarkan dan juga tidak paham bermakna kita tidak melihat atau tidak memahami kalau segala yang ada di sekeliling kita itu adalah mensucikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala innahu kana haliman ghafura sesungguhnya Allah haliman Penyantun, ghafura pengampun <tuh> uh, santun dengan ampun sifat Allah subhanahu wa ta'ala santun dengan ampun santun itu adalah uh, kalau seseorang itu uh, mempunyai sifat sabar dan e, kesabarannya itu bila mana diuji atau diduga dia itu sabar, maka atau dia semakin sabar maka dia adalah orang yang santun orang yang sabar dan kesabarannya itu ketika diduga dia semakin sabar, tak mudah marah tidak mudah menghukum, tidak mudah membalas ini adalah sifat santun Allah SWT memberikan sifat kepada Zatnya yang maha tinggi dengan santun Agar supaya orang itu Manusia yang melanggar kepada Allah Sekali dua, tiga, sepuluh, seratus Tidak berputus asa Untuk memohon ampun Dan memohon maaf kepada Allah karena Tuhan itu penyantun Yang kalau manusia Walaupun sebanyak mana Terhakal kepada Allah Setinggi mana maksiatnya kepada Allah Allah adalah mempunyai sifat santun Boleh mendatangkan berlipat kali ganda Sebanyak dosa yang dia buat untuk diberikan pemaafan Bahkan boleh digantikan dengan ganjaran Sejumlah dosa yang dia buat itu Boleh digantikan oleh Allah Subhanahu SWT dengan kebaikan Sebab sifatnya adalah penyantun Bukan pembalas dendam Walaupun sifat Allah adalah muntakim Walaupun sifat Allah akan menghukum juga, tetapi sifat yang dimaksud di, di, diletakkan oleh Allah dalam ayat ini tunjuk kalau Allah itu penyantun membuka pintu agar supaya manusia tidak berputus asa kepada Allah Swt. Wa wahai musyrikin yang menjadikan bersama Allah Tuhan, wahai kaum Kristen yang menjadikan bersama Allah Tuhan, wahai orang-orang yang menjadikan uzair anak kepada Tuhan, wahai orang-orang derhaka kepada Allah Swt. Ingat kalau Allah itu penyantun. Jangan putus asa untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana haliman, ghafura, sesungguhnya Allah tu maha penyantun dan juga maha pengampun. Wa ila qaraqta al-Qur'ana, ja'alna baynaka wa bayna al-ladhina la yu'minuna bil-akhirati hijab al-mastura, wa ila, dan bila mana, qaraqta al-Qur'ana, kamu membaca al Quran, Al-Qur'an Ja'alna Kami jadikan Bainaka Antara engkau wahai Rasulullah Wabainan ladhina la yu'minuna Di antara orang-orang yang tidak beriman Dengan hari akhirat Hijab-an-mastura Hijab yang menutup Hijab itu adalah penutup. Terkadang penutup itu adalah bening, yaitu apa itu? Apa namanya? Transparan, bukan? Yaitu dia ada penghalang, tapi masih boleh nampak. Pon itu merupakan heja, tapi Allah bagi tahu heja bukan hanya penghalang, bukan hanya penghalang penghalang yang tertutup tak nampak segelap bagi siapa bagi mereka orang-orang yang hatinya itu dibacakan oleh Rasulullah Al-Quran tak masuk ke dalam dia bukan lagi hijab saja untuk menerima kebenaran gelap hatinya untuk menerima kebenaran dah tak boleh ini adalah Uh, tak tahu dah dikatakan penyakit cancer dalam peringkat yang keberapa itu kalau hati sudah tak boleh menerima kebenaran dan juga ada hijab untuk menerima kebenaran adakah orang di zaman kita sekarang ada yang seperti ini? banyak bila mana diingatkan akan kebenaran dia bukan tak menerima kebenaran tak mahu menerima kebenaran tak menerima kebenaran ini dia nampak dia benar tapi belum boleh menerima ini tak tak mahu, aku tahu dia benar, tak nak terima ini hijabah masyarakat makanya kalau kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta doa agar supaya tidak dihijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalaupun mesti dihukum oleh Allah atas perbuatan kita minta hukuman selain daripada ditutup atau dihijabkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah seorang arifin pernah berdoa, "Ya Allah, amm mahma tu'adzibna fala tu'adzibna bidun lil hijab." Ya Allah, kalaupun kau nak hukum kepada aku, hukumlah engkau, hukumlah aku tapi bukan dengan kehinaan adanya hijab antara aku dengan engkau hukum yang lain takut nak diberi aku takut tapi jangan hijab kalau sudah hijab sudah lah hijab penghalang mestura lagi gelap penghadang sudah tak nampak dah kebenaran sudah tak lagi nampak benar ini adalah merupakan satu adab yang teramat besar bila mana dialami oleh seseorang dengan kejah tersebut, baliknya tu benda. Moga-moga Allah subhanahuwataala selamatkan kita daripada segala jenis hukuman dari Allah, khususnya adalah al-hijab Oleh karena demikian, baginda Rasulullah ketika berdoa kembali daripada Taif, baginda bersabda: In lam yukun bika ralun aleeyah falah ubadi. Kala Allah walapun apa saja berlaku kepada aku ini selagi ini bukan tanda murka kau kepada aku aku tak peduli. Apa saja orang buat kepada aku tapi jangan sampai kau murka, jangan sampai kau adalah marah kepada aku. Ah, kehendak dunia dicari yang dicari adalah uh, uh, hubungan dan keridaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita bernama Sayyidatun Arabi Adawiyah dia berkata awala taqata halu wal hayatu mariratan indai apa itu berhubungan dengan mu itu adalah manis walaupun hidup ini penuh dengan kepahitan wa la taqata halu wal hayatu kau riba kepada aku walaupun orang lain murka uh, kepada aku aku tak kisah jangan jangan <tik> tak walet allazi baini wa bainaka amir andai dengan hubunganku denganmu itu mesra wa baini wa bainal walaupun hubungan aku dengan orang lain itu terjejas hancur tak kisah tapi jangan kau dengan aku idza sahha minkal wudu kalau engkau dah anugerahkan kepada aku akan kasih sayang dan cintamu dan itu adalah matlamat tujuan aku maka semua yang ada di atas muka bumi ini di atas tanah ini akan kembali kepada tanah yang sehat akan mati, yang sakit akan mati, yang kaya akan mati, yang miskin akan mati, laki-laki akan mati, yang perempuan pun akan mati, yang susah akan mati, yang senang akan mati. Maknanya tak ada semua yang ada di atas muka bumi ini, manusia, keadaan, apapun juga, melainkan semua akan kembali kepada tanah. Tapi dalam keadaan apakah kembali kepada tanah? Itu kata Rabbi adalah duwiyah yang penting kau bagi kepada aku kasih sayang dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu bacakan kepada mereka Al-Quran, kami jadikan antara bacaan itu antara kamu dengan mereka orang orang tidak beriman kepada hari akhirat hijab. musturah yang menghalang kepada mereka untuk menerima bacaan tersebut. Al-Quran ini. Adalah mempunyai senjata yang kuat Kalau dibacakan kepada hati yang keras Itu boleh untuk luluh dan hancur Untuk menerima kebenaran Kecuali hati yang dihijab oleh Allah Subhanahu SWT Tak boleh terima kebenaran Susah nak terima kebenaran Dah terlalu keras untuk menerima kebenaran Macam mana hati ini menjadi keras Dengan kita menumpuk banyak maksiat Yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu SWT Apakah tanda hati yang keras Bila mana dia membaca Al-Quran dan tak terkesan kepada membaca Al-Quranul Karim. Bila mana dia tidak memandang kepada maksiat sebagai maksiat, dan tidak merasakan perbuatan maksiat yang diwak sebagai perbuatan maksiat, bahkan mempermandang enok atau nikmat atau sedap ketika bermaksiat kepada Allah. Kita berada dalam peringkat hati yang keras. wadiyadu Wa liyadu binlah. وَجَعَلَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَكَنَّةَ نَيَفْقَهُ وَفِي عَلَانِهِمْ وَقْرَىٰ Wahai diker terubukah dalam Quran, Wajahu walau ada adbari ada adbari mufurat. Entah menjadi kan di atas hati-hati mereka akinah Akinnah ni bukit bukit itu sejat apa untuk menghalangkan kalau ada bukit angin akan terhalang ketika berhembus. Demikian hati ini bila mana ada sejenis anak bukit menghalang kebenaran masuk ke dalam bukan maknanya ada anak bukit di dalam kita punya hati tak kiasan hijab tadi itu untuk tak masuk ke dalam hati. Walahazana kenapa dalam hadis baginda Rasulullah akan datang di akhir zaman nanti satu golongan kalau baca Quran macam Quran tu baru turun indah suaranya tepat hurufnya tapi la yujawiz turaqihim tak boleh lalu daripada tenggorokan mereka sini yakni di bulut saja, tak masuk tenggorokan tak lalu pun di bawah tenggorokan maknanya apa? tak masuk ke dalam hati uh, suaranya, oh masya Allah tepat hurufnya, macam Quran itu baru turun Kata, uh, membaca Quran, macam Quran itu baru turun tapi tak lalu daripada tenggorokan sahaja. tak masuk ke dalam hati sebab apa tak masuk ke dalam hati? ya hatinya tadi ada anak bukit tadi itu hatinya itu adalah terhalang dengan hijab siapa yang create hijab di dalam itu, ya tuan yang baca tadi itu orang yang meletakkan dirinya itu hijab, yakni bermakna kadang orang baca Quran pun boleh ada hijab, ya boleh, kenapa tidak sebab dia baca Quran, diperdengarkan suara Quran itu, ini bukan saya bukan, ya, bukan nak jaga pasal usabah al-Quran, tak ini nabi bagitahu orang-orang yang dia ketika membaca Al-Quran berkeri macam Quran itu baru turun, tapi tak lalu dalam tenggorokannya, tak masuk dalam hatinya. Sebab apa? Selain dia membaca Quran, perbuatan-perbuatan berhak kepada Allah dilakukan di luar pengetahuan orang lain. Dia yang create di tubuh anak bukit menghalang Quran masuk ke dalam hatinya. Kalau Quran <tuh> Allah turunkan Quran ke dalam hati Nabi Muhammad, artinya tempat Quran memang dalam hati, tapi hati yang bersih. Boleh terima Quran, hati yang suci, boleh terkesan dengan Quran, hati yang baik, boleh menitiskan air mata bila mana Nabi Al-Quran, bukan hati yang ada anak bukit tadi. وَيَعَنَّا عَلَىٰ قُلُوبِهَ مَكَنَّتًا أَيَفْقَهُوهُ Untuk memahami wa fi'ala lihim waqra, dalam telinganya tertutup, tak boleh dengar macam mana dalam tidangnya dia dituntut tahu kita dengar dia dengar tapi dia tak nak faham apa yang dia dengar wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu walau ala adbarih nufura kalaau kanu maytsub nama tuhanmu dalam Al-Quran mereka ter berpaling uh, berpaling ala adbarih di belakang uh, dengan belakang mereka jadi membelakangi nufura lari daripada bacaan Uh, Al Quran atau sebutan uh, kepada nama Allah Subhanahu Wataala. Allahu Taala alam. Ada mudahnya? Ya. Tentang orang berjalan. Ilmu kata baca parteras saja yang makmum. Kalau baca surah panjang imam makmum itu seperti agalbian atau berterus terang. Surat Al-Fatihah Rukun di dalam salat Bagi imam dan juga bagi makmum Bila dalam salat Yang tidak membaca Suara keras bagi imam